Та я помилилася. Вони всі задоволені ладом та безпекою, а хто ще не забув на кров предків, той не має сміливості кинути бойове гасло між ситих і п'яних бояр. Деревляни не варяги, Свене. Пам'ять у них коротка. Чим більше світяться плуги, тим більше ржавіють мечі. Тільки полочани не забули ще рог Волода, і їх реці є вже на південній дороги на ріці. Невелика вона та добірна, а де її давній дворецький мого батька, боярин дворяйського роду роду Якщо її поміч дасть тобі перемогу, то користуйся нею. Якщо ні, то я під її охороною від'їду у Полоцьк, а тобі лишу тут вільну руку у всьому. Пішли зараз за дружиною і накажи їй здарити на киян, якщо між нами прийде до боротьби. Від цієї хвилини ми заодно? Спитала Рогніда, встаючи. Так. Боги чули твоє слово, закликала Рогніда, а в голосі її звучав тріумф. Буря в глечику. Серед загального пригноблення, яке панувало в Києві від нападу печенігів та через відсутність князя, замах Свена викликав серед населення нечуване озлоблення. Як-то тоді, коли там над Стугною рішалася доля цієї полянської землі, кляті варяги розбивали єдину за безпеку народу – укріплене місто. Саме тоді, коли всі з тугою виглядали свого сонечка Володимира, самозванець, займе його престол, а з володаря величезної держави руського племені – Робить ізгоя на Перуна та Дива, гори йому й усім, що з ним. Вже зранку озброєні огнищани, купці, ремісники та передміщани стали збиратися юрбою на вулицях та подолі, біля пристані та при виїзді на Берестово. Всі знали вовчу вдачу варягів, і всі раді були з того, що Володимир із варяйські полки у Візантію, А тут варяги мали б стати панами усієї землі. Жорстокість Безоглядність, нахабність та несправедливість варягів були надто відомі. Їх геройство у мирному побуті було скоріше хибою, ніж прикметою. А саме мирне пожиття, а не воєнну завірюху, любить спокійний, не військовий громадянин. Тим-то всі гуртки рішили не приймати нової влади та порозумітися з земським боярством, яке у відсутності дружини правило городом та землею. Рівночасно у домі путяти – Зібралися визначніші земські бояри. Не було тільки мощанина, який другий день чомусь не покидав капища на Берестовому. Страшне обурення панувало у зборі. Ось на площі перед княжим теремом валяються у пилюці окривавлені та догола в дерті тіла любимців, дітей, викоханих матерями, випущених батьками нерідко вже на старості літ. Як тільки путята появився між боярством, скажена лють вибухнула між зібраними, Немовто старий боярин відповідав за те, що сталося, ти вигубив наших дітей, кричали одні. Кров їх упаде на тебе та на твоїх, ревіли крізь плач інші. Чи дозволите сказати слово, брати? спитав. І я заплатив наймолодшого внука. Була спокійна відповідь, і враз витремилася похилена постать старця понад голови всіх. Ніхто не сміє сказати, щоб моя жертва була менша від інших. А щодо провини, то в чому ж вона? Чи в тому, що я піддав вам гадку послати дітей у княжу-дружину? Тут завинила злочинна злоба варягів, тож на них відомстіть свою кривду. Нехай князь карає винних, це не наше діло. Кажеш, що нам ніяке діло до княжих справ? А чому тут земські ремствують на дружинників та на дружинних бояр? Бо держава стояла досі тільки на них, а не на вас. А Володимир перший відрікся варяйської дружини і опер свою владу на вас. А ви кричите, яке вам діло? «Свен зрозумів, це і найкраще і вчасно не лякав вас. А тепер посягає по княжий стіл. Саме був у мене його посланець. Він домагається видачі скарбу», – запинувала Мовченка. «Як-то після різні дітей варя домагається від земського боярства, влади, скарбу, піддачі, вірності? Це ж не чугане. Володимир, наше сонце, куди там?» – кричали голоси. «Це варяги творили таке в Полицьку, а в нас за Ігоря». Ганнер зростав з кожною хвилиною – Врешті молодші кинули гасло «До зброї». Вибрали путяту воєводою, а цей призначив двох отажків, бояр Святослава Гречника і Богдара Болистратича, які мали закликати нарадь огнищан Києва. Уперше від довшого часу зароївся знову майдан біля капища Перуна. Варяги не дозволили крамарям торгувати на площі, де лежали тіла побитих княжих гриднів, і людь київських гостей, сторонніх купців була безмежна. Вони, бачи, звикли до того, що навіть візантійські астіноми були з ними чебні, а тут якісь дикі варяги нахабно їх проганяли. Усі просто пішли під капище і почали шептатись між собою, а там і покликали волхва Ярослава та прохали прийняти жертву для богів. За той час, як вони молилися, їх служба відвозила кран з торговиці, а за часок верталися, і кожен ніс своєму господинові зброю. Поки хто міг розібратися в чому річ, Щезла повага і побожність вірних, а Вохв опинився раптом перед ватагою добре озброєних мужів. Були це досвідчені люди, здебільшого гречники або завозники, більше вояки, ніж купці, які у нічому не вступали варягам, бувалі в боях з печенігами, бродниками, болгарами, греками, ятвягами. І обвалом грянули гості з челяддю на неприготовлених ратників Еріха. Почався бій біля капища. Полк Еріха, певно, був би розбігся, якби Свен не послав був Галлера з його відділом і не привернув рівноваги. Але київським гостям прибула підмога. Велика юрба народу залила площу, а між нею виднілись на коні Богдар та чималий гурт земських бояр.